Aquest any hi ha una novetat que és una fila zero amb representants d'algunes entitats els quals els hem demanat que, que facin preguntes concretes. Hem d'intentar de ser breus perquè, perquè se'ns ha fet molt tard. Hem convidat a algunes entitats que les tenim per aquí al públic i aprofitarem també durant aquest torn per acabar de llegir alguns tuits. N'hi ha, o sigui, ha moltíssims, hem superat els 300. Tuïts, cosa que estem molt contents. Ha funcionat tot molt bé, cosa que és un miracle. I ara ara els, direm, els anirem llegint. Però primer parlarem, donarem pas al Jaume Parodi, que ve de portaveu dels comerciants de Kitiana perquè pugui plantejar una mica doncs la seva pregunta i els seus problemes. Jaume, bona tarda, bona nit ja. Bona nit, ja sí. Aguant-hi el micro. Sí. Sí. Ah, bé, eh, molt bé. Uh, bueno, la meva pregunta va dirigida a l'Ajuntament de Tiana com a institució, com a ministre de bomba. Això vol dir que a tots els, eh, avui que estan els candidats, eh, la pregunta és simultània per tots ells. Nosaltres eh, som una associació eh, no governamental, eh, llavors eh, nosaltres el no, que no, estem fent d'aquí, no. ara és que volem demanar als candidats que tinguin en compte que l'associació de comerciants no només és una associació que es preocupa eh, dels seus interessos propis, sinó que nosaltres estem involucrats també en el, en el trenant del dia a dia del poble, amb la millora de, per, per millorar la, el poble com, a, com, a, com el nostre poble. A Llavors nosaltres el que volem és que també tinguin en compte aquestes coses perquè aquí han dit que el que han fet pel poble, el que faran i que no, i el que faran a el propi i el que estan fent. Nosaltres hem fet moltes coses, com les que molta gent, moltes persones de les que estan aquí potser no saben, inclús alguns candidats també ignoren. Nosaltres anem a arrencar la, la festa major petita, eh, de Sant Antoni, fa 20 anys que ens va fundar l'associació. Nosaltres anem a il·luminar els carrers per Nadal. Jaume, sí, és molt tard, és la pregunta, sisplau. Sí, bueno, però això, això em conlleva, conlleva que la pregunta la gent sàpiga per què nosaltres ens involucrem d'una manera total en el, en el nostre poble. No? La pregunta és, és, és fàcil, no? és fàcil perquè l'estem demanant des de fa quasi 20 anys llavor ens eh, fa 20 anys nosaltres ens van treure els aparcaments de, de la carretera per la avinguda de l'autobús Durant aquest temps hem estat reclamant constantment a l'administració l'ajuntament eh, des de llavor ens lúnica millora que hem tingut ara fa 10 anys amb l'ajuntament socialista que criaem amb el seu guapin, per llavors jo era president de l'associació eh, llavor eh, durant aquests anys doncs, durant, durant aquests deu anys doncs nosaltres <laughs> han anat, eh, han millorat, eh, han aconseguit els, els aparcaments que hi en el poble. Nosaltres el que volem dir és que, per exemple, és que eh, una de les, de les eh, necessitats bàsiques que tenim a, la, a, la, a nosaltres, al poble, ja no di que els comerciants, solament, en el poble en si és l'aparcament. Jo, per exemple, particularment he tingut que tancar els vespres perquè l'aparcament al vespre no, és quan tots venen. Per tant, la pregunta és, com solucionarien el problema de l'aparcament? Sí, sí, bueno, sí, com solucionarien? Si tenen previst. A sí, veure, sí. A veure, vale. Ah, però bueno, jo he estat aquí eh, escoltant doncs, perquè és una pregunta òbvia és una pregunta que que tots, que tots els comerciants l'estan demanant de temps i la pregunta és aquesta, tenen previst els candidats els candidats tenen previst solucionar de una vegada el problema de l'aparcament en el centre del poble el i no valen no és... respostes gent que no, ten, no, ten, no tenen impuesto, que no valen respostes gent que no hi ha diners però que nosaltres volem una resposta definitiva definitiva i que solucioni el problema d'una vegada. El senyor Nois contesta. Sí, Jaume. A la... No se no sent. Eh? Micro. Micro. Sí. Jaume. Jaume, jo, jo dono de que la, la interlocució amb l'associació ha, ha sigut molt proactiva. Tenim una, una associació de comerciants que és molt rica i aportació d'idees. Contestant a la teva pregunta, de l'aparcament, el problema de la mobilitat i el problema de l'emarcament de Tiana és un problema sèrio i és un problema que ens preocupa. Nosaltres en aquest mandat vam introduir les, la solució de l'aparcament rotatori amb vigilància, amb, amb, amb rellotges horaris de control, que crec que ha millorat la situació de forma notable. Aquesta és la valoració que nosaltres estem tinguent. Però, en quant a, la, a les places d'aparcament, aquest és un problema real. I el que he dit i el que he compromès en el programa és que durant el primer any nosaltres posarem a disposició en la part alta... Una, unes, unes places addicionals adicionals d'aparcament que poden estar entre 20 i 30 places addicionals, la qual ens ajudaran a resoldre o eh, a, a minorar el problema que ara tenim. Mm. Un, moment, un moment, que sense micro s'acén, eh? No. Ja, però que es fa per ràdio això també. Sí. Fes la pregunta. Perdona, però això fa 4 anys ja ho vas dir. Jo vaig dir que resoldria el problema de la mobilitat en el centre del poble. Vam, vam rebre un projecte inicial que hi havia uns parquímetres de pagament. Sí, vam, però això t'ho vam dir nosaltres, vam, ja del, del, del... Carme, vam retirar aquest projecte dels, dels, dels parquímetres i vam solucionar un, amb un aparcament vigilat en rellotge horari, que crec que ha donat bon resultat. La, la resoldre el problema de l'aparcament no és senzill i hi ha, no hi ha una inversió privada ni una inversió pública que ens ho pugui, ens ho pugui suportar ara estem treballant una solució que dintre d'un any m'ho pots tirar encara si ho podrem a terme no, o no, ara no, no jo, jo crec que el que digues ho promets perquè si no malament el que diu ho promets sí. Sí. Allà, això és una de les coses que nosaltres sempre diem no? que el que es diuen aquí sí. hem de recordar que després ho ha de complir-ho perquè si sí, les intencions són molt bones, però nosaltres no vivim de les intencions, sinó dels fets. Llavors, interessa que això es arribeu a complir, compliu la paraula donada aquí, avui i ara. Molt bé. I després respectar la policia o trotanto, ¿vale? La gent amb la policia tindria de tenir més modes amb la gent de Tiana i deixar passar unes coses que hi ha vegades que no, no corresponen al que els hi fan. Sí. Sí. Anem una altra Anem una pregunta, pregunta d'Òmnium Cultural. Eh, tenim l'Albert Muñoz. Bona tarda, bona nit. Hola, bona nit. Aviam, a mi em preocupa diverses coses. Una, he sentit ja eh, des de d'Òmnium Cultural, primer, des de d'Òmnium Cultural, hi han tres eh, postulats molt clars, que és cultura, país i llengua. No? He començat ja sentint una cosa que és preocupant per tots, que és la retallada. He sentit per aquí una paraula que es diu retallada. Tots estem acostumats, però en qüestió de país, en qüestió de llengua, en qüestió de cultura, on creieu que vosaltres creieu que heu de retallar? Jo crec que des de Òmnium, això és un atemptat a la creativitat. I recordem que la creativitat neix de la globalitat i la globalitat neix de la cultura. No es pot retallar res amb cultura i amb un poble menys com Tiana, perquè és la font de riquesa d'aquest poble. No? Qui vol contestar? Senyor Muñoz? Bé, nosaltres ho hem dit explícitament, i està escrit en el programa pel que fa a les competències municipals i pel que fa a les competències externes, serem beligerants i lluitadors per aconseguir que no es facin retalls. Per exemple, se si n'ha un altre, altra, eh, que ja el podem perdre. Ens ha costat deu i ajuda arribat fins aquí, com diuen els Manel, amb el tema de la ginecologia atiana i gratuïta per l'Ajuntament i pel veïnat. Ha costat les gestions que es van, que, que es van fer... Va agafar un bon moment, que estaven replantejant aquesta qüestió de diversos pobles, i la vam aconseguir integrada i gratuïta. Per tant, farem beligerants, com hem dit abans amb l'Escola Brasol i amb d'altres. Pel que fa, aquí, la nostra posició és que els ajustaments que haguessin de fer, perquè, perquè la situació econòmica no la controla ningú, hem ajustat bé el pressupost del 2010 i penso que anem bé el 2011, però se'ns pot descol·locar una altra vegada, no, af no afectarà a les partides i els programes que ara tenim, al 2011, d'educació, de cultura, medi ambient i serveis socials. Aquestes quatre partides i programes no els tocarem ni un euro a la baixa i algun d'ells segurament anirà a l'alça com, com és el de promoció social. La senyora Pujol volia sí. fer referència a la qüestió de la policia local. Sí, en referència a Carme, el que, el que comentaves. A veure... Um... Nosaltres apostem per una publicia de proximitat eh, i això ho hem posat en el programa, en el programa de govern i volem fer una aposta forta al respecte perquè és veritat que hem rebut diverses queixes, diverses preocupacions per part no solament d'Ara Teva sinó per part de força veïns i veïnes de Tiana. Uh, dos aspectes a tenir en compte per això. Una és que el problema també està en veure, o la qüestió estaria en veure sota quins criteris actuen o no actuen en funció de les, de les directives, de les hortes que reben de l'Ajuntament, de l'equip de, de govern en aquest cas. Després també s'ha de tenir en compte que la policia tiana està assumint tasques que no li toquen, per exemple la missatgeria i nosaltres també volem aportar una, ampliar eh, la patrulla de Mossos, sense penso que ara n'hi ha una aparcada propera a i nosaltres ens agradaria que Tiana tingués eh, una, una, una patrulla doncs, eh, fixa per dir d'una manera. Eh, això sí, amb aquelles actuacions incíviques, més allà del tema sancionador, que em penso que ja os vaig comentar l'altre dia que nosaltres som més proclius o som proclius, i fem una aposta per les notificacions prèvies, etc i tot que no pas per la sanció, que no pas per les multes. Uh, de totes maneres, s'hauria de mirar aquest tema i, de totes maneres, sí, davant de comportaments incívics, etc, tolerància zero. Sí, Hola. volia dir alguna cosa sobre la Molt policia. A veure, tenim una plantilla de 16 policies, 16. El criteri que m'he introduït en aquest mandat és que eh, qualsevol baixa de seguida intentem cobrir-la, que és més complicat cobrir un policia que una facilitat administrativa, com us podeu imaginar, no? Altres èpoques o altres polítiques que s'han fet és no cobrir-la i cobrir-les amb hores extres a dojo dels que estan en plantilla. Per tant, treballaves amb els 12 o 13 o 14 que tenies, i hi havia moments que passava això amb hores extres o treballar amb els 16. Nosaltres hem aplicat l' de treballar amb els setze. Què ens trobem amb aquesta política? Tenim els 16 agents al carrer eh? en els 4 tors, en els quatre. Quators, Dividit, per, per tant, eh, són quatre per torn. Eh? El tenir suplents, que sempre en un lloc laboral hi ha suplències, baixes, alguna excedència... Sempre hi ha dos o tres persones d'en baixa formació, o que es formen sobre la marxa, que els formem sobre la marxa, i normalment és aquest petit col·lectiu del que rebem queixes perquè no ho fa bé, i tenen raó els ciutadans. Amb això, sempre que ha vingut alguna trucada, algun correu, alguna cosa, jo he dit que m ho expliquin, que ho escriguin, que hi actuen. I ho he anat fent en tots els casos que ens han arribat algunes queixes i que venen d'aquí. Globalment, tinguem la visió global de les coses, cosa que no treu que ens queixem ni que sigui una sola eh, mal comportament. La, la policia amb, amb 16, amb els Mossos d'Esquadra, que eh, aquest mandat hem creat la Junta Local de Seguretat, que no... No i ha millorat molt la coordinació, hi ha una molt bona coordinació, hi ha unes, unes operacions, com una de més, més eficient és l'operació lluna, que es diu així, ja sabeu, és per la nit i, de, i depèn de com va el calendari eh, festiu i delictiu de, del Maresme. No? Això ha millorat molt. En global s'està treballant bé. Penseu que a Tiana tenim 2,5 delictes per mil habitants al mes. La nostra zona policial està per sobre de 4. I eh, Catalunya o l'àrea Metro metropolitana de Catalunya està amb el 6. Per tant és dels pobles de la nostra àrea de la nostra àrea que és el Baix Maresme, som els que tenim més baixa incidència delictiva. No em consola perquè hi ha 2,5 incidents que afecta a tres famílies o quatre famílies, o dues famílies eh, que de vegades s'acumulen i després passen mesos que no passa res. Per tant, no em consola. Però no estem actuant malament i la coordinació amb els Mossos ha anat bé. Una altra dada que, que els hi dono. En aquest mandat, de les 150 a 200 identificacions que feien les policies de Triana anualment, hem passat a entre 400 i 500 a l'any. Entre 400 i 500 identificacions. Això en els primers anys, el 2008 sobretot, va crear una certa incomoditat amb veïns que diuen per què sospiten de mi, amb raó. Però, a mica en mica, almenys jo no he rebut masses queixes d'aquest tipus, oi? perquè em demanen el carnet a les 12 de la nit o a les de la nit en els vessants, i ha tingut una eficàcia notable. Eh, jo vaig demanar que fessin un estudi d'aquestes incidències, d'aquestes demandes d'identificació, en moments i hores que podien ser sospitós, i de vegades un ciutadà tranquilíssim de tiana i bona nit, bona nit, però d'aquestes 500, el 10% en l'últim estudi que em van fer fa uns mesos, eh, eren persones amb antecedents delictius i no residents de Tian. Per tant, la hipòtesi és molt fàcil d'inferir. De, de eh? eh, 50 delictes segurament hem evitat en aquestes nits que s'han fet aquestes identificacions. Sí, abans... Bo així, sempre es, per, es pot professionar, és un cos que sempre eh, tindrà doncs, camp de millora. Hem intentat, penso que s'ha millorat en alguns camps, però, bo i així, jo sempre els he dit, perquè ens hem reunit freqüentment amb tots i amb el CAP cada setmana i de vegades més cops d'una setmana, sempre els he dit que dos coses mal fetes a l'any fa desfar la imatge de mil coses ben fetes durant tot l'any. I aquest és el problema que tenim i que la col·laboració dels ciutadans també és important per poder corregir els defectes que certament tenim. tenim. Senyor Bosch. Sí, jo només parlant de, de policia... Uh, després d'aquest de discurs que no ha fet el senyor alcalde, és realment si s'han preguntat per què hi ha tantes baixes a la policia local de Tiana, si, si hi ha alguna cosa a estudiar al respecte, és a dir, si és normal. No si... hi ha més que qualsevol policia, si no hi ha. Bueno, si me'n acabar, contesta després. No okay. I una miqueta uh, vostè mateix ha reconegut que les errades o els mals comportaments de, de, de certs agents doncs coincideixen amb incorporacions més o menys en precari o per cobrir aquestes baixes que hi han amb una freqüència, segons vostè diu, normal aleshores potser el que falla és el procés de selecció és a dir, quin procés de selecció segueixen i, i, i com funciona això perquè si vostè ja ha detectat que els problemes estan amb aquests policies que venen a cobrir les baixes doncs per no se seleccionen millor aquests? El problema està en la selecció i el problema està en l'oferta que no se'n troben i ja es fa la selecció que es fa i el, i el cal que la fa en té molt ull. Bo i quan un mestre comença, ni que ho vulgui fer bona fe, té errades. El que passa és que en la policia són errades doncs, més desagradables de vegades. Molt bé, una altra pregunta del públic. Sí, demanaríem preguntes curtes i respostes també al més concises que, que pugueu, perquè és molt tard i hi paraules demanades. Depenent. Tenim el president del Centre Cultural Esportiu, Tiana, l'Anil Seto eh, Riera, que abordarà una mica tot el tema d'equipaments esportius. No gaire? Va mal, però alguna cosa dirà. Hola. A veure, a quatre anys vista, hi ha algú, alguns nous projectes d'instal·lacions esportives i, sobretot, sobretot, sobretot, les, les velles que hi ha que s'han fet, per què no es fa el manteniment adequat? I llavors reclamo el dia de l'esport a Tiana. Sí, nosaltres d'entrada el que volem és posar en marxa fórmules de cooperació amb altres grups de referència que ajudin també fins i tot amb material, amb equipament, etc i fomentar la cooperació pública-privada, com abans també he comentat. Creiem que això serà també beneficiós pels grups justament per això, per demanar des de samarretes, etc. Després, també, per altra banda, apostem per un envelliment actiu per les persones grans a través de convenis d'altres administracions supralocals, la Diputació de Barcelona i la Generalitat, a cost pràcticament a zero per l'Ajuntament. Nosaltres volem crear la nit de l'esport, la nit de l'esport amb totes les entitats esportives, eh? absolutament amb totes. I jo ja m'he reunit diverses vegades amb vostès i sí que he vist les instal·lacions com estan i el primer compromís nostre és millorarem l'estat i el manteniment de les instal·lacions esportives. Sí. Ah, sí, sí, també contesto a l'Aniceto. El, el nostre compromís amb l'esport des, des del meu grup és absolut. Vam tindrà una, una presentació específica de temes de jovent i d'esports a la qual el, el representant del club de futbol, Tiana, hi va, hi va, ser, hi va ser present. La, la, la, la celebració, la festa de l'esport anual, també forma part d'un dels compromisos i forma part del programa. L'optimització de la utilització dels espais esportius municipals és una àrea de millora que tenim clarament detectada i després el mancamonar o el compartir esports o esports nous amb, amb, amb els municipis del voltant és una altra és una altra àrea de millora que ens permetrà augmentar la pràctica la pràctica esportiva la pràctica esportiva sí, molt bé. Molt breument, senyor Manyo, responent Noves instal·lacions al nostre programa no les preveiem. Ens sembla que ara, tal com està el pati, no és el que ens cal. El que sí que preveiem és una utilització més intensiva, començant per les escoles, per promocionar l'esport, l'esport adult, que deia abans. Millorar el manteniment, sí, sí, no hi ha cap desastre de manteniment, penso jo. Però, eh, però la pista, sobretot la referència que té a vostè pel que fa al camp de futbol de GESPA, la singularitat i la delicadesa que té a la instal·lació segurament requereix una mica més d'intensitat del manteniment i, i així ho farem. Nosaltres proposem en el programa, està escrit, el dia de l'esport. Eh, ens sembla que la nit de l'esport és, és, és un acte molt singular i molt d'això i el que ens sembla, que ja havíem intentat iniciar que mandat però no, la veritat no, no ens hem aclarit, és la un dia, com a mínim sense, en què hi ha petits torneixos d'exhibició de tots els clubs per animar la participació i la inscripció d'altres, de recaptació, diguéssim, de, de, de, de clients, no? i que acabi, que acabi amb alguna festa i amb algun reconeixement de totes els clubs. Bé, sigui la fórmula que sigui, i estem, estem d'acord de trobar-la entre tots. Senyora Villabana, molt, sí, molt bravo. Els punts, només, uh, en el procés de crear el nostre programa electoral hem rebut alguna queixa d'una instal·lació que, tot i no ser estrictament municipal, és el duet... Sí que ens han demanat, si plau, que des de l'Ajuntament s'insisteixi en el bon manteniment, especialment de tot el tema de l'àrea de, de les piscines. I una instal·lació que potser seria interessant plantejar-se a Tiana, evidentment consultant els interessats per saber si val la pena engegar-la, seria alguna àrea per semblant a això que han fet aquí a a Pumà, de que la gent que practica, els nois joves que practiquen esports tipus el skate, don't puguin tenir una zona on te puguin desenvolupar-lo. Des que s'ha fet, jo passo per davant i veig que allò està ple de gent. És a dir, se suposa que podria ser una cosa amb un cos baix i, i amb una gran efectivitat. Molt bé. Alguna pregunta més, Tamanada? Sí, pregunta de la Ruth Rodrigo de l'AMPA de l'Escola Tiziana. Bona nit. Com a representant de l'Escola de l'AMPA Tiziana, que per qui encara no ho sàpiga és l'escola de nova creació en aquest poble, doncs volem transmetre que avui aquí s'han parlat de molts, molts projectes a fer, però que l'escola tiziana ja és una realitat, ja hi és, i que no tenem com no es va preveure que després d'una mudança es fes una mà de pintura. Això no hauria de ser una reivindicació, hauria de ser un fet. Creiem que no es pot retallar en educació. Estem d'acord, però, senyora Ruth Rodrigó, informem de tot. informem de tot. L'Escola Tiziana, a part que ha tingut tota la dedicació que ha tingut en el trasllat amb la brigada, que s'ha completat la cuina perquè fos una cuina completa perquè abans no ho era, a banda d'això, l'Escola Tiziana té eh, formació musical a 3-6 anys per professionals de l'Escola de Música i Dança de Tiana en anari escolar i gratuït, té, tindrà... No, no, gràcies a l'Ajuntament que ho Escolta, paga. Perquè vam estar demanant, demanant, demanant em, sembla, demanant... em sembla molt bé, per això estem, i gràcies, gràcies al poble que ho paga. Però eh? que tu ens vas dir que la tindríem, quan ens vas dir quina escola tindríem. Perfecte, per tant, no, no, si, si, si estem d'acord, estic recordant, perquè completem una mica la visió global de les coses. No? Però si estem d'acord amb Mili, no estàs d'acord? deixa'm acabar. I l'escola tiziana com la Lola Anglada, té també datació escolar a primer o segon de, de primària, segon l'escola decideixi i té reforç escolar, tindrà quan arribi a quart o cinquè de primària. I la brigada va deixar pràcticament el poble mig abandonat durant dos o tres setmanes i després ha hagut de recórrer a fer les urgències que tenia. D'aquí a final de curs, sobretot, i els hi vam dir que pel curs vinent començaria l'escola amb una imatge exterior el més nova possible i, sobretot, i amb totes les reparacions de, efectes per dos efectes, el trasllat que ha deixat ha deixat parets, teníem descol·locades, però també per l'obra que intentarem que es faci per part de la Generalitat i alguna cosa per part nostra durant el mes de juliol i després farem la repassada perquè quedi la pintura interior eh, doncs, homogènia. Bé, per tant, no pateixin, no patisquin, que diuen a, a Mallorca, que eh, estem en ello, però respectem una mica els ritmes que hi ha d'haver-hi temps per tothom, temps per tothom. Això. això. Molt bé, alguna pregunta més? Sí, eh, qui vulgui fer preguntes, eh, demana la paraula i, i m'acosto. Eh? Ara vinc cap allà davant. Eh, L'Ismael Gutmann, que és pare de, de nens que van a l'escola, també. Hola, bona nit. La meva pregunta és, eh, com tots sabíeu, aquest any començant en, en plenent la línia, línia educativa amb l'institut i fins ara no tenim cap grup de, de, ten, de professionals dedicats a en plenar el que, o no arriba al departament. Què tècnics? O sigui, l'EAT no arriba, l'EAT del departament, el credo del departament, abans de les retallades no arribava, ara les retallades no arribaran. I o, jo des, del, des de l'AMPA, de l'Oga Anglada, ara des de l'AMPA de l'Altisiana, des dels Consells Escolars, sempre ha reclamat una ajuda extra. En reunions amb l'alcaldia, en el primer moment se m'hi va dir els nens de Tiana necessiten un psicòleg, sí, sí que necessiten un psicòleg i necessiten recursament, perquè ara amb l'institut venen tots els fracassos escolars, si treballem d'abans pal·liarem una miqueta aquest fracàs, aquesta és la pregunta, si tenem pensat a blindar una miqueta la línia educativa que tenim ara sencera. Segueu el palau? Sí, jo, eh, aviam, perdó, per actuacions que hem tingut anys anteriors, jo crec que el que tenim que fer i el que hem que fer totes les entitats és fer una exposició i un escrit amb les seves mancances i per, per fer una valoració conjunta amb l'Ajuntament per veure de quina manera es pot pal·liar aquesta, aquesta situació. Han eh, eh, fet una pregunta anteriorment en quant a retallades amb l'educació. Jo crec que estem tots d'acord i respondo, perdoneu, per tots que l'educació no es pot retallar, eh, perquè l'educació és el, la garantia del futur. Eh. O sigui, jo crec que el que s'ha que fer és fundamentar molt bé les coses, comunicar-les per escrit, inclusiu i eh, consensuar amb l'Ajuntament, parlar amb l'administració la, de quina és la forma de desenvolupar la qüestions. Jo he dit abans, he dit abans que a potser es poden fer coses sense un gran cost per a l'administració, aprofitant persones que ja estan fora del servei laboral i que podrien ser molt útils amb l'execució d'algunes tasques que en aquest moment s'estan plantejant. Hola, última pregunta i acabem. L'última pregunta. Eh, ah, n'hi ha dues, bueno, molt cortetes, La Carme Gossoy i després la Montserrat Canals. Sí, a veure, jo voldria preguntar que fa pocs dies ens vam trobar un problema en quant a la policia, amb eh, un diumenge hi havia hagut un robo, eh, vaig trucar a la policia de Tiana perquè tenia uns familiars de que se'ls havia robat coses del cotxe, necessitaven un certificat perquè aquesta gent venien d'un altre país i ja havien jugat un cotxe, tenien que presentar uns papers. Vaig parlar amb la policia, la policia em va dir que es podia fer la denúncia, però que fins al dilluns, el dilluns era impossible perquè aquesta gent tenien que tornar al seu país. Em van i els hi vaig dir, a veure si podia ser en una hora determinada, si no era en aquell moment. Em va dir, és que només som dues persones. O sigui, el puesto de policia el diumenge està tancat, que si passa alguna cosa, s'ha doncs d'anar el dilluns. Pels de Tiana, segur que sigui, molt bé, però si és una cosa urgent, si hi ha dues persones i estan voltant pel poble, pues doncs, a veure... I, perdó, perdó. I després... Un altre i acabo. Voldria saber què passarà amb Ràdio Tiana, perquè estan corrent molts rumors i a través de gent que estan treballant a Ràdio Tiana, voluntaris com jo que fa 12 anys que sóc i gent que estan a casa, en aquest moment estan escoltant aquest debat, volen sapiguer a veure qui per toqui contestar-me, de ver què es pot fer amb Ràdio Tiana. Qui vol contestar? Senyoria Viaplana. I al tema de Ràdio Tiana, ja vaig dir una entrevista que bé, em van comentar els de Ràdio Tiana amb les visites que he fet per fer les entrevistes que potser calia replantejar-se realment la, la necessitat i la utilitat de Ràdio Tiana i em van dir que era l'única persona, l'única força política que havia fet aquest plantejament. El que després em vaig assabentar és que a Ràdio Tiana no està previst, de moment, tenir ingressos publicitaris. Penso que lo més fàcil seria que això estigués previst i garantir així, si més no, una part molt important de les despeses i, per tant, donar-li continuïtat sense que sigui gravós per l'Ajuntament. Molt bé, última pregunta. Sí, la Montserrat Canals. Sí. Hola. Sí. La pregunta de la policia. Ah, sí, cara, t'ho he dit que per lo bajo, i no m'ho sentit. No, que ho anoto, ho aclariré i et contestaré. Eh? Perquè això necessito aclarir-ho perquè hi ha alguna cosa que no està ben feta aquí. Eh? Gràcies. Molt bé. Val. Jo, ja que he parlat de la cultura, aquí Tiana n'hi ha una cultura que potser és la més antiga de tot Catalunya, que és la sardana, que és la que tots sempre heu tingut abandonada. L'estiu és l'espectacle la, o l'actuació la, la, que hi ha més gent de tot, de tot Tiana i gent que ve de fora. Els pobres es troben que no tenen a on aparcar, Ara, quan l'un, dos, tres pallassos ha de posar el rotllo de, de, de la seva exhibició, allà es pot fer servir. En canvi, quan venen quatre ballets que la millor venen d'Andorra, que estan anant vingut d'Andorra, conduint, doncs, bueno, vellets, gent ja una miqueta gran, doncs no tenen a bon posar els cotxes, i d'aquí els hi heu prohibit. Jo demano que aquesta cosa, que a l'Ajuntament no porta cap gasto, perquè inclús la instal·lació elèctrica la fa un familiar de la nostra agrupació, vull dir que almenys hi tingués una miqueta de consideració. Molt bé, queda apuntada la queixa. Uh, acabem el debat. Ens queda l'última uh, intervenció per cadascú del Comviem Pactat. És un minut pel representant de Solidaritat i del Partit Popular i un minut i mig pels candidats que tenen representació municipal. Comencem per Josep Maria Viaplana de Solidaritat. Bé, doncs eh, la incògnita, som diguem-ne l'única formació de les que es presenten aquí que no hem estat mai a l'Ajuntament. Són persones sortides del, especialment del tema del moviment, de les consultes populars. Eh, evidentment que la nostra prioritat a nivell de, de partit és el tema de l'independència de Catalunya, però diguem-ne que tenim una proposta partiana. Si ho farem bé o fent malament, Eh, la única resposta la teniu vosaltres estiadencs de donar-vos l'oportunitat d'entrar a l'Ajuntament i demostrar que gent que l'immensa majoria no ha estat mai en política ni en política municipal doncs puguem ajudar a donar aquestes respostes i si de pas aconseguíssim calmar una a l'ambient de l'Ajuntament doncs aleshores ja seria fantàstic Molt bé, Moltes gràcies, Manuel Gonzalo, Partit Popular Bé, Amb aquest minut direm que el Partit Popular el primer que desitja és eh, tornar a tenir la presència que el correspon a l'Ajuntament de Tiana per desenvolupar uh -huh. les accions que creiem necessàries en aquest moment i que hem passat i que hem dit i que hem desenvolupat en el nostre programa que, a més, està a, a la xarxa, un programa de 78 pàgines de la que nosaltres ens fem solidaris. Eh, tot això importa a productar eh, aquestes solucions i el que sí que podem dir és que el Partit Popular Eh, no defraudarà el seu votant i al poble de Tiana i esperem, com sempre que el dia 22, que és la cita en la qual el Ciutadà de Tiana té la, la, seva, la seva forma d'expressar el seu desig, en vagi a les urnes a votar les propostes. Per, per la nostra part, crear activitat, torno a dir, més seguretat. i reduir la deuda seran les nostres prioritats. Molt bé. Jordi Gos, d'Esquerra republicana. Gràcies. Si voleu conèixer tot allò que des d'Esquerra hem estat capaços d'imaginar i volem per Tiana, us convido a llegir el programa que rebreu en breu a les vostres llars. Ara us vull parlar de passat, de present i de futur. Parlaré de passat. Han estat quatre anys durs a l'oposició. Hem intentat fer una oposició diferenciada, malgrat ser un municipal més petit, constructiva i amb voluntat de consens. Per això, de res, no ens anem sortit per una voluntat clara del actual equip de govern de que això no fos així. Durant aquests quatre anys hem intentat dur al ple de l'Ajuntament tots aquells problemes i demandes que ens arribaven des dels ciutadans de Tiana. Us parlo de present. En els darrers mesos la secció local d'Esquerra Tiana s'ha reactivat de forma important. Ens hem obert a la ciutadania per intentar copsar les idees de futur per al nostre poble des de les diferents sensibilitats. El programa que tindreu a les mans és el resultat d'aquest esforç i n'estic orgullós. Mai abans havíem aconseguit fer una feina tan ben feta. I si parlem de futur, volem ser decisius al govern de Tiana per tal de canviar les dinàmiques govern-oposició que s'han esdevingut els darrers, els darrers anys. El nostre programa diu que de totes les formes d'energia que coneixem i ens mouen cap al futur, només hi ha una que amb tota certesa és inesgotable, la imaginació. Per això us demanem que ens feu confiança i el proper dia 22 de maig voteu Esquerra per Tiana. Gràcies. Gràcies. Enric Nolis de Convergència Unió. Amics i amigues de Tiana, us vull demanar el vostre vot el proper 22 de maig, per Convergència i Unió. És la meva ambició tornar a estar en l'equip de govern des de Tiana i estar-ho des del cap de dalt. Durarem a terme aquesta tasca de govern sense crispació. Com sempre ho han fet la gent de Convergència, gent de Convergència i Unió i d'acord a la nostra manera de fer. Aquesta proposta l'extendré a tots els responsables dels altres grups municipals i ben segur que tindré una resposta positiva perquè aquí s'ha manifestat d'una manera clara i evident. Portaré a terme l'acció de govern liderant un equip de gent que són els que composen la llista dels de Convergència i Unió, que són gent que estimen Tiana i amb capacitat, compromís i dedicació per dur a terme una feina ben feta per al nostre poble, per Tiana. En els temps difícils que estem vivint, Volem aconseguir una Tiana que cada dia sigui millor per viure, que doni resposta a les necessitats del dia a dia dels nostres veïns i que recolzi noves iniciatives que ajudin al nostre poble en aspectes econòmics, socials, culturals i ambientals. Per acomiadar-me vull recordar-vos el nostre lema d'aquestes eleccions. Amb Convergència i Unió, a Tiana, ara gestió. Molt bé. Emili Muñoz, de Gent pel Programe. Primer de tot, els demano que votin, que participin el dia 22 de maig. La desafecció per la política eh, té unes raons molt clares i molt concretes i la ciutadania té moltes raons per estar mal disposada amb l'acció política. Però, si us plau, no ens ho facin pagar Tiana, no ho facin pagar l'Ajuntament de Tiana, que necessita de la vostra participació i del vostre impuls. I Us demanaré el vot per gent que toca en aquests moments perquè el nostre col·lectiu, des que es va fundar fa 12 anys, ha seguit unes de línies mestres de treball pel poble perquè vam idear un model de poble que resolgués aquells problemes que intuïem ara fa 12 anys. I que calia que aquest poble que creix, que aquest poble que ha crescut, tingués una societat integrada, cohesionada, culta, formada, participativa i que tingui un territori que sigui molt integrat amb l'entorn i que tingui una sèrie d'accions mediambientals que el facin avançat en aquestes polítiques, en aquest model de vida alternativa. Per tot això ens hem mogut en la, en 8 anys en l'oposició i hem treballat eh, aferrissadament I el mateix hem fet els 4 anys en el govern i des de, de l'alcaldia. Hem treballat per les mateixes accions, ens haurem equivocat en alguna cosa, ens haurem deixat en el tinta d'alguna altra, però hem fet moltes coses que sobretot volen construir aquest poble integrat, cohesionat, participatiu, eh, ecològicament modèlic i que sigui integrat també en el seu territori i, la, i que l'urbanisme sí estigui controlat. Per tot això, necessitem, pensem, que gent tingui majoria en el govern. Garantirem una majoria de govern, cantirem tants pactes com puguem ampliar-los perquè Tiana tingui un govern fort amb una idea molt clara de futur. Per això demano el vot per gent. Molt bé, última paraula, senyora Esther Bujol. Gràcies. Jo solament dos missatges. Una és la corresponsabilitat. Tiana ens necessita a tots i jo també en necessito a tots vosts. Crec que Tiana no es pot permetre el perdre el talent i a perdre les diverses iniciatives que aquesta taula en aquest debat han sortit perquè n'hi ha de moltes interessants. I òbviament, malgrat el debat i les lògiques discrepàncies, el nostre creiem que és un projecte renovador. És un projecte que neix de noves regles de joc, de visions plurals, de visions àmplies, de persones joves, de persones amb moltes ganes i amb experiència. Cal aprofitar-ho crec que ho hem d'aprofitar tots els partits polítics. Aquest missatge per tots vostès. I a la ciutadania, als veïns i veïnes de Tiana, diria? Jo crec que ara els hi diria que sentirem grans paraules, veurem grans actes, però això no ens ha de confondre, en cap moment ens ha de confondre, perquè vosaltres sou intel·ligents. Els que em coneixen saben que mai demano el vot, perquè sempre he pensat que primer l'havíem de mereixer, després l'havíem de guanyar i a més havíem de ser capaços d'il·lusionar en un projecte nou. Ara ja us demano el vot, però espero sobretot illusionar nos des d'ara aquesta setmana que encara ens queda i a partir del dia 23 cap endavant. Moltes gràcies. Fins aquí, fins aquí el debat electoral. Plou a fora, aquí dins ens ha nevat i tot. Hem tingut un ocell inclòs. Moltes gràcies per la seva paciència. Gràcies per la vostra assistència. Esperem que us hagi servit els candidats per poder explicar el vostre projecte i els tianencs per poder votar amb més coneixement de causa. Moltes gràcies als que heu estat aguantant gairebé 3 hores. Aquí dins la calor i també en algun moment potser que ha ratllat doncs, l'avorriment al debat. Gràcies també als que heu participat al Twitter. Hem superat els 400 tuits. I moltes gràcies també als que ens heu escoltat des de Radio Tiana. Moltes gràcies i molt bona nit.